Частина четверта. Віссерін. Війна без вогню, як ковбаса без гірчиці. Не вартує нічого. Генріх V. Тисяча мечів воювала за Оспрію проти Муріса, за Муріс проти Сіпані, тоді за Сіпані проти Муріса і знову за Оспрію. Поміж завданнями вони з примхи розгробували опріле. Через місяць поміркувавши, що, мабуть, були не надто ретельні, погробували місто ще раз – залишивши від нього тліючі руїни. Вони воювали за всіх, ні проти кого і ні за кого проти всіх, і впродовж усього цього часу майже й не билися. Проте грабунків і спустошень, набігів і підпалів, гвалтувань і вимагань було вдосталь. Нікому Коска любив оточувати себе дивоглядними людьми, аби й самому собі додати незвичайності і романтизму. Нерозлучна зі своїм молодшим братом дев'ятнадцятирічна мечниця, схоже, належала до таких, тож він тримав її біля себе. Спершу вони були йому цікаві, потім стали корисними, потім незамінними. Холодними ранками вони з Монзою фехтували, криця зблискувала і бращала, від уривча з того шиплячого подуху йшла пара. Він був дужчим, вона швидше. Тож вони добре доповнювали одне одного. Вони кпили одне з одного, плювали один на одного і сміялися. Люди з їхнього загону збиралися подивитися і роготали, коли їхнього капітана побивало вдвічі молодше дівчисько, що траплялося частенько. Риготали всі, крім Бенни. Він не бився на мечах. Проте в нього був хист до чисел, і за якийсь час він узявся вести бухгалтерію загону, а потім зайнявся ще закупівлею спорядження, а також обліком і продажем награбованого з подальшим розподілом прибутків. Він заробляв гроші для всіх, був легким у спілкуванні і незабаром став улюбленцем всього загону. Монза засхоплювало все на люту. Вона засвоїла праці Столікуса, Вертуріо, Б'єловельда, Фаранса, навчилася всього, чого міг навчити її нікому Коска. Вникала в тактику і стратегію, у маневрування і шляхи забезпечення, училася знатися на місцевості і задумах ворога. Спочатку набиралася знань, спостерігаючи, потім на ділі. Вона опанувала всі науки і мистецтва, що могли згодитися у війську. «Ну тобі чорт сидить!» – казав Коска, коли не пивався, що траплялося часто. Вона врятувала йому життя при Мурісі. Потім він її. Усі сміялися, тільки Беннені. Він не рятував життів. Коли старий Сазін загинув від стріли, капітани загонів тисячі мечів, вибрали нікому Коско на генерал-капітана. Монза і Бенна залишилися при ньому. Вона передавала накази коски. Потім радила, які накази він має давати. А коли Коска лежав п'янезний, тоді почала сама наказувати у Дайчу, що це від нього імені. Потім перестала вдавати, проте ніхто не заперечував, бо її накази були кращими, ніж його, навіть якщо він давав їх на тверезу голову. Місяці проминали і складалися в роки, а Коска був тверезий, що далі рідше і рідше. Єдиним місцем, де він щось вилив, стали корчми. Єдині поєдинки він вів із пляшкою. Коли тисяча мечів оббирала якусь місцевість під метлу і треба було рухатися далі, Монза йшла шукати його по корчмах, курильнях і домах розпусти, а тоді тягла назад до табору. Вона ненавиділа це робити, а Бенні ненависно було за цим спостерігати. Та Коска дав їм домівку, і вони були у нього у боргу, тож Монза ходила і шукала. Коли вони в сутінках пробиралися до табору, Коска, спотикаючись під тягарем випитого, а вона під його власною вагою, шепотів їй на вухо. «Монзо, Монзо, що б я без тебе робив?»